És dijous 12 de març i a l'informatiu de ràdio Palafrugell us explicarem que ja s'han suspès diversos actes en aquest cap de setmana, previstos aquest cap de setmana a Palafrugell per culpa del coronavirus. Us explicarem quins són i quants s'havien de fer. Us recordem que un d'aquests actes, i que no s'ha suspès, és el que tindrà lloc avui a dos quarts de vuit de la tarda al Museu del Suru i serà la darrera de les conferències entorn al canvi climàtic i la meteorologia que tindrà lloc avui a dos quarts de vuit amb Anna Maria Ribes com a protagonista. Una altra activitat que tampoc s'ha suspès i que tindrà lloc a Palafrugell és la inauguració de l'exposició de Montserrat Català a la Biblioteca de Palafrugell titulada Petites reflexions. La informació comarcal ens portarà fins a Sant Feliu de Guíxols i ja és que la sala de festes Les Vegues té previst instal·lar una terrassa a l'aire lliure en la zona que en què va haver-hi un incendi al desembre del 2016. I acabarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dijous parlant amb Joan Benejam, un dels protagonistes de la, de, clo... de la clausura de les jornades sobre meteorologia i canvi climàtic, que tindrà lloc, si tot va bé, dissabte a dos quarts d'onze al Teatre Municipal de Palafrugell. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell, com hem dit al sumari, explicant, repassant aquelles activitats que a casa nostra s'han suspès arran del coronavirus. Com hem anat informant en els darrers dies, aquesta malaltia, aquest virus, doncs, ha provocat que Catalunya hagi entrat en fase d'alerta i per aquest motiu doncs, repassarem a continuació tots aquests esdeveniments i actes que s'havien de fer a Palafrugell aquest cap de setmana i que arran del coronavirus i del fet que la Generalitat de Catalunya hagi activat el pla d'alerta, doncs, han quedat ajornats. D'una banda, comencem explicant que l'entrega de premis del concurs de dibuix de la policia local que estava previst per demà dissab per dissabte a dos quarts de 10 a la bòbila de Palafrugell ha quedat eh, ajornat se suspèn però eh, està previst que tingui una nova data més endavant encara no se sap també hi havia el certamen de lectura en veu alta del proper dilluns 16 de març eh, que quedarà ajornat els jocs escolars dels dies 16 i 17 de març també queden doncs ajornats, se suspenen. També un altre acte que queda ajornat doncs, era el debat constituent, l'activitat de dilluns a les 8 del vespre al Teatre Municipal de Palafrugell, la presentació de l'entesa del Baix Empordà amb Lluís Llach, que presentava aquest grup del debat constituent, una, una activitat organitzada per la Sant Vè de Palafugell i Òmnium Cultural Baix Empordà ha quedat eh, sospesa. Per tant, eh, de moment no se sap la data en la qual tindrà lloc, però com que és una activitat que també s'anava fent a d'altres punts de la comarca, doncs de moment serà difícil trobar-hi una data a curt termini. Una altra activitat que ha quedat sospesa és el torneig de futbol de setmanes joves que organitzaven els educadors de carrers al Camp del Gregal, al Camp del Gregal a dos quarts de sis. Ha quedat també sospesa el Teatre Municipal de Palafrugell, el Teatre Familiar, de diumenge, aquest diumenge 15 a les 12 del migdia, Uh, un teatre doncs, que portava la xarxa i amb l'obra Baob, un arbre, un bolet i un esquirol ha quedat doncs, també ajornat, suspès. De moment, continua en l'aire doncs, altres activitats que han de tenir lloc aquest cap de setmana a Palafrugell. D'una banda, parlem de la clausura de les jornades i taula rodona, experiències d'adaptació, mitigació i lluita del canvi climàtic. De moment, aquesta hora, passat aquests minuts de la una del migdia, encara està per saber si se suspendran aquests actes, com també altres activitats que estan relacionades amb la Biblioteca de Palafrugell, presentacions de llibres que s'han de fer aquest cap de setmana des de uh, demà divendres, com per exemple la presentació del llibre és quan faig ràdio, ràdio que hi veig clar, amb Pilar Riera, autora i Pere Ribes, locutor comentarista esportiu de ràdio Olot i que és el protagonista del llibre. També, doncs, de moment, Uh, segons ens fan saber de la penya barcelonista la conferència taller com parlen els cracs del Barça continua en peus el cinema doncs, també està en dubte si s'acabarà fent s'acabaran si projectant aquestes pel·lícules i és que recordem que malgrat doncs, que no hi ha una prohibició expressa de la Generalitat de Catalunya per a aquest tipus d'actes on hi ha, on s'hi reuneixen menys de 1000 persones, sí que en aquest tipus d'esdeveniments doncs, on l'aforament és inferior a mil persones, sí que com a molt hi ha d'haver-hi un terç de l'aforament total, per tant, si continuem entrem que en el Teatre Municipal de Palafrugell hi que van al voltant de 400 persones, doncs estaríem parlant del voltant de 150 persones, i aquestes 150 persones, a més a més, haurien de mantenir una distància de seguretat entre elles. Per tant, és un difícil, es fa difícil que es puguin fer aquestes activitats, encara que sigui en aquest terç de l'aforament, per d'una banda poder, per als les productores, no els hi surt a compte fer aquestes produccions, i d'altra banda, doncs també és molt complicat doncs, tenir algú tota l'estona allà, controlant que no s'ajuntin les persones en un mateix espai. Per tant, doncs, de moment, amb aquestes informacions que us podem avançar, de moment no s'ha a més cap nota de premsa des de l'Ajuntament de Palafrugell al respecte, però que sí que ja us podem dir que moltes de les activitats que estaven emmarcades en aquest cap de setmana i que tenien s'havien de fer al Teatre Municipal de Palafrugell han quedat ajornades, com també l'entrega dels Premis i Exposició Dibuixos del 29è, concurs de dibuix de la policia local que havia de tenir lloc dissabte al matí a la Bòbila de Palafrugell, i també doncs, aquest eh, presentació del debat constituent de dilluns, a les 8 del vespre, al Teatre Municipal de Palafrugell, com també, com hem repassat, els jocs escolars que s'havien de produir dilluns i dimarts vinent. Eh, de moment han quedat doncs, ajornats fins a nova data. Després de fer aquest repàs de les activitats que s'han suspès, que ja sabem que s'han suspès a Palafrugell, doncs posem la mirada en altres activitats que de moment continuen en peus, com és la que tindrà lloc aquesta tarda a partir de dos quarts de vuit, serà la darrera de les conferències entorn les jornades de meteorologia i canvi climàtic, que tindrà lloc al Museu del Suro. Nosaltres ahir, si us recordeu, en parlàvem amb la doctora Anna Maria Ribes, catedràtica de Geografia Humana a la Universitat de Girona que serà la protagonista d'aquesta conferència. A través de les nostres ones va poder escoltar aquesta entrevista en la qual la doctora Anna Maria Ribes ens avançava alguns detalls de com dirigirà l'exposició d'aquesta tarda. El que jo faré serà veure una mica com ha canviat el clima quines són les projeccions de canvi climàtic per la Costa Brava i llavors ja centrar-me directament en els efectes. També pensava dedicar una part eh, de la conferència a veure com s'està percebent aquest canvi climàtic entre la gent del territori i a un punt, punt ser final parlar una mica d'adaptació. De, de què pot fer la Costa Brava per adaptar-se a aquests canvis. De resultes d'aquest estudi, la catedràtica ha evidenciat certs efectes que el canvi climàtic està provocant en aquesta zona. Algunes de les conseqüències són més evidents i d'altres encara s'han d'avaluar amb més deteniment. Tanmateix, la doctora especialitzada adelanta alguns d'aquests casos. L'efecte constatat és l'augment de la temperatura mitjana anual i, per tant, eh, això comporta ja unes conseqüències no de allò que se'n diu la desestacionalització no? de, de la temporada turística per exemple mm. d'altres que, que encara diguem-ne intuïm però que no tenen un, encara una rellevància estadística significativa és que plou menys. Així mateix, els impactes produïts pels efectes dels temporals han causat que els espais construïts a primera línia estiguin cada cop més exposats a inclemències climàtiques, tal com cita la nostra entrevistada. Uns riscos associats al canvi climàtic que s'han de mirar de pal·liar a través de la recuperació d'ecosistemes. Pel que fa als orígens d'aquest estudi, la catedràtica se remunta a la primera publicació en forma d'article, un projecte motivat per l'absència d'estudis del canvi climàtic a nivell regional. Tanmateix, per poder fer aquesta conferència, ha hagut d'actualitzar les dades. Es havia començat a fer alguna cosa no?, a escala catalana, però amb companys de, de la Universitat de Girona, com el professor Josep Calbó, vam trobar interessant unir els interessos d'ell de, de, com a físics amb els interessos i els coneixements més eh, de la geografia, que és l'àmbit de la meva especialització. I vam dir, per què no ho apliquem en un, en un espai gironí, no?, que sembla que pot estar especialment exposat no? en teletarrons perquè genera molta activitat econòmica, molta riquesa i viu molta gent, no? que és la Costa Brava. Convés ressaltar que, malgrat que la preocupació pel canvi climàtic encara és bastant dispar, els canvis meteorològics han generat un augment de la conscienciació a nivell social i també econòmic. De, de, de tenir una opinió o una percepció dels efectes del canvi climàtic molt feble, diluïda... Hi ha hagut una tasca molt important a nivell d'informació i de formació, no? des de les administracions, els mitjans de comunicació, es parla moltíssim ara de canvi climàtic, però sobretot quan s'esdeveu un episodi especialment impactant que guarda relació amb el canvi climàtic, com és aquest temporal Glòria, augmenta la conscienciació de, de, de la ciutadania i de les administracions. Per bé que la societat està més sensibilitzada, la conferència en manté que la situació no és tan a com sembla. Evidentment, està d'actuar, ja que el canvi climàtic està provocant conseqüències negatives. No obstant això, també ha portat efectes positius a tenir en compte els quals se'n parlaran en aquesta conferència. En darrer lloc, la catedràtica ha avançat un projecte en el qual ha participat però que encara s'està formant. La intenció és continuar treballant amb temàtiques vinculades a riscos associats al canvi climàtic. Així doncs, aquesta conferència, la darrera de la qual tancarà aquest cicle de les jornades de meteorologia i canvi climàtic, avui a dos quarts de vuit al Museu del Suro amb la doctora Ana Maria Ribes Palom i titulada Previsions dels efectes del canvi climàtic a la Costa Brava. I abans de la informació comarcal, doncs, explicar una altra activitat que tindrà lloc avui a la Biblioteca de Palafrugell, en concret serà a les 7 de la tarda, serà l'obertura de l'exposició de Montserrat Català, l'artista palafrugellenca doncs, que Rafael Corbí va visitar fa uns dies al seu, al seu taller, i amb aquesta exposició, amb aquesta exposició petites reflexions, que obrirà avui a les 7 de la tarda. Us deixem amb un fragment de la conversa que us comentàvem que en Rafael va mantenir amb la Montserrat fa uns dies, on parlaven d'aquesta exposició i també del taller que oferirà si tot va bé, si no se suspenen els actes, doncs dissabte a les 11 al migdia, també la Biblioteca, un taller d'aquarel. Us deixem amb aquesta conversa. Si sí, he vingut també fins aquí amb en aquest entorn meravellós que dóna gust treballari i jo m'acradaria fer ràdio aquí, que us sàpigues, i ella, doncs, està produint obres nova ara mateix per una exposició que inaugurarà properament també la Biblioteca de Palafrugell dins l'espai de l'Arteca oi? Eh, quan s'inaugura aquesta exposició? Aquesta exposició s'inaugura el dia 12 de març que és un dijous, es fa la inauguració a les 7 de la tarda i estarà fins al 13 d'abril del teu mes doncs, sí, d'abril. I durant tot aquest temps podem veure aquesta obra, alguna jo ja l'he pogut veure, en primícia, aquí al seu estudi. Amb què et vas, és el que ens vols ensenyar amb aquesta exposició? A veure, aquesta exposició és el primer cop, en realitat, que faig una exposició individual i que tinc, o que em permeto el temps, de poder produir obra pròpia més enllà dels encàrrecs, no? Llavors, vaig estar pensant molt en el tema quin tema fas, no? Te planteges moltes preguntes quan has de fer una exposició i pensava, doncs, en, en això, en què vull parlar, de què vull parlar, què vull dir, per què pinto mil preguntes que et venen al cap. I, bueno, doncs, la, va, bueno, la idea de l'exposició em va venir al cap quan estava per aquí fora passejant amb el gos i vaig pensar, ostres, per què, per què aquesta mania, o per què vull pintar, no? I em va venir, doncs, la idea de pintar la vida. Pintar moments, sensacions, eh, que no tenen massa importància, però que si els ajuntéssim tots, doncs, podríem arribar a pintar una vida, no? I també vaig agafar un, un conjunt de textos escrits que, tinc, que faig així de tant en tant escric, i em va agradar la idea de poder-los representar, perquè és això, no? era el conjunt de sensacions, de moments, i, i pintar aquests. També vaig estar pensant en temes més concrets, com, no sé, amb, amb, seguim el tema del calendari amb l'erotisme, o la naturalesa, que forma part de, de mi i del meu entorn, i és algo molt important en la meva vida o també crítica social, no sé, hi ha moltes inquietuds que tinc en ment i, i que m'agradaria pintar, i potser probablement algun dia pintaré, però el, la idea aquesta de pintar diferents sensacions i moments eh, que no tenen una aparentment connexió important, doncs em va, em va agradar primer per no haver de, de triar un sol tema, i... Eh, i bueno, això Sí, quan, quan és la primera jo el que te volia dir és eh, una mica com de presentació si és la teua primera eh, individual que dius, la primera teva pròpia dir, no. eh, soc Montserrat abril, aquí estic, no? Carta de presentació Clar, clar, això també me feia pensar molt en què fas, mm. què diràs per què és com donar-te... Mm. jo sempre havia pensat en això era com la primera exposició que feia era el primer cop que et llences d'alguna manera al públic mm. o, o t'obres i, i et mostres aquesta pintura que estàs fent, exactament com la treballes? Què és? Perquè de pintures de maneres de pintar n'hi ha moltíssimes. Per tant, com treballes tu? Bé, bueno, són unes aquarel·les eh, que van acompanyades dels textos que, que comentava ara i la meva forma de treballar ara mateix és eh, sempre parteixo d'unes fotografies perquè m'agrada la llum. Que, que transmet i és el que vull plasmar, no? Llavors, com més fidel sigui el, el referent que tinc, com més clar el tingui, més fàcil per mi serà plasmar-ho en el paper. M'ha semblat entendre que primer van ser els textos i després han estat les aquarel·les, o sigui, és així. Depèn, no?, depèn de quines, perquè t'hem de dir, habitualment són uns textos que es fan per explicar què són les aquarel·les, però en aquell cas m'ha donat a entendre a mi que, que era al revés. No és així depèn, ja dic si sí, en algun cas hi ha el text que ja el tenia i he buscat la imatge, l'he intentat reproduir però en algun altre cas ha sigut que tenia una imatge que m'agradava molt i he intentat d'escriure el moment d'aquella imatge. Esteu convidats tots doncs, a partir de, del dia 12 a visitar aquesta exposició a l'Arteca, la Biblioteca de Palafrugell, amb aquestes aquarel·les, aquesta mostra de la pintura de la Montserrat Abril, que sens dubte doncs, us agradarà i esperarem ben aviat que hi hagi noves propostes, perquè ja ens ho ha ara, tinc moltes coses, tinc molts temes per tocar, eh? o sigui, de feina no se t'acaba. No, yeah, també volia dir que el, el 12 es l'inaugura ció el dia 14 que és dissabte, al matí a la biblioteca també faré un taller eh, per adults que pintarem del natural, jo portaré, bueno, portaré encara no sé quins bodegons però tindran a veure amb natura i pintarem amb aquarel·les un taller d'iniciació a l'aquarel·la per tothom qui vulgui, així que us podeu apuntar i també el dia 21 de març eh, farem un taller infantil pels nens a partir de 6 anys de monotípia, textures, pintura enllà a la biblioteca mm. Doncs ja ho sabeu l'exposició d'avui l'obertura d'aquesta exposició Petites reflexions de Montserrat Català coneguda, doncs, artísticament com a Montserrat Abril, doncs, tindrà lloc avui a les 7 de la tarda i, de moment, doncs, queda pendent de saber si s'anul·la aquesta taller d'aquarela al voltant de l'exposició Petites Reflexions que la pròpia Montserrat Abril doncs, havia o ha programat una activitat adreçada per adults les places són limitades i, en tot cas, doncs, calia fer la inscripció prèvia a la biblioteca. Podreu, doncs, trucar també a la biblioteca de Palà-Frugell per saber més informació, doncs, de si se suspèn aquesta activitat i altres activitats que es facin a la Biblioteca de Palafrugell. Moment, ara sí, per a la informació comarcal en aquest matí de Ràdio Palafrugell d'avui dijous 12h. De Marsa per comentar que la sala de festes Les Veges de Sant Feliu de Guixols té previst instal·lar una terrassa a l'aire lliure aquest estiu a la zona que va quedar afectada per un incendi recordem el desembre del 2016. Segons va explicar el regidor d'Urbanisme Josep Savalls, el propietari ha sol·licitat una autorització d'usos i obres de caràcter provisional per posar aquesta terrassa a l'estiu. Serà Urbanisme de Girona qui haurà de decidir si els autoritza. Aquesta sala de festes, recordem que va patir un incendi el 12 de desembre del 2016, quan va deixar totalment cremat el magatzem de barques adjacent a la sala de festes de, 20, de 84 metres quadrats. A més, va afectar uns 15 de façana i la part interior del taller i d'una nau posterior que hi eren adjacents. Pel que fa a les Vegas, les flames van afectar un camerino i van provocar la caiguda d'una petita part del sostre del damunt de l'escenari. ara. L'actual propietari ha sol·licitat aquesta autorització d'usos i obres de caràcter provisional, una sol·licitud que haurà d'autoritzar-la, en tot cas, com recordava Josep Savalls, regidor d'Urbanisme de Sant Feliu de Guixols, Urbanisme de Girona. I tancarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell tornant cap a casa nostra i parlant d'una activitat que tindrà lloc aquest proper dissabte, dos quarts d'onze, si no s'anul·la finalment pel coronavirus, i, la, i és la clausura de jornades i taula rodona, experiències d'adaptació, mitigació i lluita al canvi climàtic. Aquesta... Activitat doncs té diversos protagonistes i l'Ariadna Ferrer en pot portar els detalls, amb un d'ells, en aquest cas, referent a la denominació d'origen Empordà. Bon dia, tenim avui en línia en Joan Banejam, gerent del Consell Regulador de la denominació d'origen Empordà. Bon dia, Joan, d'entrada. Hola, bon dia, què tal? En Joan ens ve a presentar avui, bueno, ens ve a donar alguns antecedents del que serà eh, la clausura de la jornada i, posteriorment, taula rodona de les experiències d'adaptació, mitigació i lluita eh, contra el canvi climàtic. Eh, una jornada que es celebrarà el proper dissabte, dia 14, a dos quarts d'onze, al Teatre Municipal de Palafrugell. Bé, Joan, d'entrada, no sé si ens podries explicar a trets generals doncs, eh, com estarà distribuïda aquesta clausura. Uh, sí, pel que, pel que sembla, aquesta clausura el que serà un bueno, fi de, de, de les xerrades que s'han fet i, i la idea és uh, fer una taula rodona amb, amb diferents experiències d'adaptació i mitigació Eh, envers el canvi climàtic des de diferents sectors de, de, de Catalunya que, que, que en patirem les conseqüències. No? I llavors eh, eh, hi haurà diferents ex, experiències sobre, sobre boscos, sobre el nostre de, de la vinya, sobre, per exemple, el, les activitats de neu, el tema de les comunitats de, de corall, o sigui, hi haurà diferents temes diversos que, que tots nosaltres dins de la, bueno, de les nostres possibilitats explicarem doncs de, de, el, el nostre cas d'una forma breu i intentarem que sigui una mica didàctica i i, i i posteriorment farem una taula rodona tots junts que em sembla que hi haurà la, la Gemma Puig, que és una meteoròloga de, que treballa a T3 que farà, farà la moderadora, potè tinc entès. Uh -huh. eh... Concretament, eh, imagino que com a portaveu de, del Consell Regulador, eh, quina serà la teva aportació? de Què és el que tractaràs? El que ens han demanat és eh, doncs que si podem explicar com, eh, com pensem que afectarà el canvi climàtic en el nostre sector i, i també doncs, eh, explicarem com intentarem adaptar-nos a, a aquests canvis. Uh, això serà la base que hem demanat, si ho podem fer resumidament perquè, perquè sigui didàctic i perquè després, posteriorment, hi ja ha una nota la roda no oberta i, i aquest serà el, el nostre objectiu. No sé si vols que comenti algunes coses que, que tractarem, però... Que és el... Bé, ara donar a preguntar si ens podries donar alguna pista, almenys sobre alguna cosa, per exemple, eh, alguna alguna actuació que estigueu ja fent doncs, per, per mitigar eh, qualsevol conseqüència en el vostre sector de, eh, del canvi climàtic? Bé, el, el canvi climàtic ha estat un, un fenomen gradual i, i no crec que hi hagi ningú que tingui experiència en aquest tema perquè és un fenomen nou, el que sí que hi ha és experts i nosaltres a la l'ADEO doncs, som una zona vitivinícola com d'altres i, i no ens afecta diferent que, que altres zones catalanes, per exemple. Llavors, s'estan fent molts projectes eh, a nivell agrícola i també concretament en el sector de la vinya per, per intentar doncs, solventar els problemes que estan sortint, que han sortit i que creiem que aniran, aniran a pitjor. No? Els, grans, els dos grans punts que ens afecten al nostre sector principalment serà la, o, o hi són, i seran encara més, l'augment de les temperatures i també la disminució de les precipitacions. Les precipitacions, fa, pel que sembla, disminuiran i, a més a més, es concentraran en períodes potser doncs, més torrencials o i això és el que diuen els experts. Nosaltres no en som, uns experts, en el canvi climàtic, eh, i però... No estem aquí ja, sempre per qüestionar aquestes coses que és evident que estan passant, sinó per intentar doncs, veure, eh, per exemple, amb el, amb en l'augment de les temperatures, en què afecta el nostre sector, no? com per exemple un, un desfasament entre la maduració analítica i fenòlica, que això ho explicaria el pròxim dia, un augment del grau alcohòlic, eh, augment d'algunes plagues i malalties, eh, doncs, eh, que hi hagi zones que siguin menys òptimes pel cultiu... I, per exemple, en el cas de les precipitacions, doncs clar, tenim eh, augment de la freqüència de les sequeres, per tant, doncs, en secar tindrem problemes més de, de creixement, més demandes de rec, mm, disminucions de qualitat, si no hi fem res, no? I, i, en, i per mitigar, doncs, aquests efectes ja s'està fent i, i hi ha projectes en marxa sobre, sobre diferents punts. Un, per exemple per, per uns quants serien les varietats dels raïms que podem utilitzar que probablement ja estem veient que n'hi ha unes que són més adequades que, una, que unes altres eh, gestió dels terrenys doncs, amb cobertures vegetals que a priori doncs, fa uns anys pensàvem que aquestes cobertures ens agafaven aigua a terra però també veiem que si es gestionen bé doncs, també poden retenir humitats eh, tipus de poda sistemes de reg eh, molt més ben controlats i només en els moments necessaris Uh, no regar quan està sec el terra, sinó en, en períodes en què la planta realment ho necessita. La, la majoria de vinya a l'Empordà no té res actualment, no? i s'haurà de veure la gestió de les conques també com, com, com s'adapten. Llavors, per exemple, per anomenar un projecte, que a la xerrada també comentaré, hi ha un projecte que es diu Minor Vim uh, actualment a Catalunya, que el que busca és les varietats, que no són majoritàries, perquè aquestes varietats majoritàries de raïm ja les coneixem, i ja sabem com, com, com funcionen, doncs estudiar dins de les minoritàries que tenim a, a la península i també a Catalunya, doncs eh, aquestes veridades que no tenim tan estudiades, quines característiques tenen, perquè sabem que moltes d'elles ens poden ajudar eh, o poden tenir característiques que s'adaptin no? a la sequera o que siguin més resistents al, a alguns fenòmens que ens vindran. Llavors, eh, un dels estudis d'aquests 51 varietats de l'Estat que estan investigant, perquè no es coneixen gaire, perquè es creu que tenen característiques que poden ser positives per a la resistència o doncs, la sequera, per exemple. No? Però mm. bé, bueno, a la xerrada comentaré d'altres, no? l'ús més eficient del rec, malles pel sol, eh, buscar zones una mica més fredes, en cada zona tenim de vegades alguna zona una mica més alta, tot i que és un recurs limitat, doncs és per aquest estil, diguéssim, el que xerenem. Uh -huh. Des d'aquí, a, de, a Ràdio Palafrugell, també havien parlat, amb, per exemple, amb l'Albert Areu, que a favor doncs, de la nova llei vitivinícola, que potenciava aquest eh, tap de, de suro, els Premis Glador, doncs, que eh, havien, havien rebut un premi doncs a la sostenibilitat per la plantació dels inesoreres. Imagino que tot això... Eh, es complementa molt bé entre el vostre treball i el seu doncs, per eh, donar lloc a un producte el més sostenible possible, oi? Sí, de fet aquest projecte és un projecte conjunt molt bonic que tenim que és el TAPS de finca. Que el TAPS de finca significa utilitzar el suro dels municipis que són actualment Déu Empordà per fer TAPS pels cellers de la, de la Déu Empordà. O sigui, al cap de la cap potenciar el consum de, de proximitat perquè hi ha molt del suro que s'està utilitzant, doncs, prové de fora, eh, d'Extremadura, per exemple, i, i l'objectiu d'aquest projecte és donar vida, eh, sobretot, a la gestió forestal de proximitat, per tant, en el nostre paisatge i el nostre entorn. Eh, el el, el suro de, de, de proximitat el volem activar, encara més, i, i per això l'hem fet aquest projecte que es diu Taps de Finca que, que quan obriu una empora de, de vida, la d'Empordà i veieu el logotip en el TAP i també l'etiqueta sabreu que esteu dinamitzant el sector de proximitat de, del sur, per tant també eh, contribuint en el paisatge i, i en, en, en, en treballant amb, amb productes de proximitat i aquest podria ser per exemple un, un dels projectes que indirectament doncs, a veure, amb el canvi climàtic sí que hem de buscar eh, com mitigar-lo, però també hem de ser conscients de que ens som directament responsables tots. I Llavors, un dels punts que ens hem de posar com a primer ja no és si, si, si com, com mitigar-lo, sinó com deixar de que, de que augmenti. No? Llavors hem de ser tots més responsables amb us de residus, amb, amb, amb, amb, amb, amb consum de proximitat. i, i bueno. Llavors, en aquest sentit, també tenim algun altre projecte a l'ADO, com, com pot ser el projecte de les estacions meteorològiques que des de fa un parell d'anys estem implementant eh, ara no sé si en tenim unes dotze estacions meteorològiques repartides pròpies de la l'ADO eh, que, que estem realitzant un estudi juntament amb Mas Badia, amb l'ISTA, per, per intentar doncs tenir un control molt més precís sobre principalment la malaltia del mil viu, que és un fonc que eh, amb el que per culpa d'aquest fong el que es fan principalment els tractaments a la vinya. Llavors, si som capaços de controlar lo molt millor, serem capaços de tenir més hectàrees de cultiu ecològic perquè serà més fàcil de fer els tractaments en el moment que toca, amb productes doncs, com més naturals millor i aquest és un projecte que també portem ja dos anys engegant per validar models predictius sobre, sobre el mildiu, no? per veure quan realment s'ha de tractar i donar avisos per ser molt més eficients no? I, i, bueno, i també tenim altres projectes com que, que tirarem endavant com que, que, que segurament també aniran lligats amb, amb l'IRTA observatori de la, de la sequera de les demandes de rec o això és una cosa que ara estem parlant a, a la veu Mira, precisament ara t'anava a preguntar si teniu algun projecte futur entre mans però no només un, sinó que en teniu uns quants sobre la taula Uf, En Tret... tenim moltíssim Exacte sí. Tret també d'aquests doncs, que, que teniu endavant doncs, de cares al, al canvi climàtic. Bé, doncs, eh, Joan, moltíssimes gràcies per la teva informació. No sé si voldries acabar d'afegir alguna cosa sobre la clausura que es realitzarà aquest proper dissabte. Bé, sí, que jo crec que, que el dissabte pot ser molt interessant perquè tots aprenquem coses, i jo el primer, perquè nosaltres ens vam proposar doncs, això i nosaltres explicarem doncs, aquestes cosetes, però penso que to eh, no, no hi ha ningú que tingui experiència sobre aquest tema perquè és un fenomen, un fenomen nou i que trobar-se i parlar-ne i compartir experiències o, o, bueno, o visions doncs, que és molt, molt interessant i que pot ser una jornada que tots no alguna cosa. Efectivament esperem doncs que aquesta, que aquesta jornada doncs, a diferents veus a ajudar almenys doncs, a treure algunes conclusions sobre la mitigació del canvi climàtic moltíssimes gràcies Joan de nou, doncs recordem als nostres, als nostres oients que aquesta jornada i taula rodona es realitzarà aquest proper dissabte dia 14 a dos quarts d'onze al Teatre Municipal de Palafrugell jo ja em despedeixo quins, ens despedim els dos i que vagi molt bé moltes gràcies, vinga gràcies adéu, I bon dia doncs aquesta activitat que a aquestes hores, a quarts de dues del migdia d'avui, dijous 12 de, de març, encara no s'ha suspès. Si hi hagués qualsevol novetat al respecte, doncs ja us informaríem a través del 107.8 de l'FM i també, òbviament, a través de ràdio no només amb aquesta activitat, sinó amb totes les que hi ha previstes per aquest cap de setmana a Palafrugell. Avui ja us hem avançat algunes de les activitats que ja sabem que s'han suspès i que s'han ajornat per més endavant i, d'altra banda, doncs, si continuen a haver-hi havent-hi degoteig de, de suspensions de les activitats eh, doncs, a Palafrugell les comentarem, com dèiem, aquí a radiopalafrugell.cat i també al 107.8 de la l'AFM. Doncs nosaltres ens acomidem d'aquest informatiu d'avui dijous 12 de, de març. Us recordem que tota la informació passa a continuació pel nostre portal web, un portal web que anirem actualitzant com dèiem en l'anterior informació doncs, amb totes aquelles activitats que es puguin anar suspenent. Si hi ha una nota de premsa al respecte per part de l'Ajuntament de Palafrugell, us hem explicat avui a través de radiopalafrugell.cat a primera del matí que eh, s'han ja, ja, reunit, que hi havia previst una reunió, n'hi ha hagut un per ell, segons ens han comentat fons de l'Ajuntament de Palafrugell. De moment, però, a aquesta hora no els podem avançar res més. En tot cas, tota la informació la trobareu a radiopalafrugell.cat i també a través de les nostres xarxes socials. Nosaltres ens acomidem fins demà, a la mateixa hora que passeu un molt bon dia. Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell.